Om pensionärer som älskar TV3-programmet efterlyst... Jag tycker Hazaru är jättebra och Gebel också. Och varför det är ett problem att de är så många. Varumärket och eh, kärnmålgruppen kanske inte mår bra i att ha allt för många totalt främmande fåglar i, i det helt. Vi besöker Karlsborg, en stad utan tidning. Där står det att gymnastikföreningen jubilerade. Och det är faktiskt det enda som står i tidningen idag. Och så om Egypten och nyheten om en tortyrfilmsfestival. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Jungren och det är lördag den 1 december. TV3-programmet Efterlyst är en publiksuccé med upp mot 700 000 tittare på en kvällens fall i Efterlyst. Men ändå så dök det upp rubriker i branschpressen i veckan om att Efterlyst och populära insider på TV3 hängde löst. Tittarsiffrorna är höga, men problemet är att det framförallt är pensionärer som tittar och reklamköparna, de vill ha ungdomar. Det ställer frågan på sin spets om vem reklam-tv egentligen är till för. Vi ska snart få höra TV3s programchef om det här. Om man gör program för tittarna eller för reklamköparna. Men först så ska vi till mossen utanför Stockholm. Vår reporter Richard Fredén har träffat tre olönsamma pensionärer. Jag tycker Hassaro är jättebra och G.V. också. Persson. De är bra båda två. De mm. Det är inget tjafsande utan det är bara att de pratar det de ska. Mm. Mm. Punkt och slut. Han kliar sig i huvudet så jävla roligt. Han har ju en komik som passar bra in här. Lugn och fint tycker jag. Aros är ju väldigt saklig när han snackar. Alltså. Det är helt klart, alltså. mm. Programmet har ju mest äldre tittare. Vad kan det bero på tror ni? Ja, jag tror ju att äldre tittar, det beror på samhällsbilden. Vi äldre upplever nog samhället som otryggare än vad ungdomarna gör. Vi går inte ut om kvällarna helt enkelt, utan vi försöker hålla oss inne. Och det tycker jag att allt sånt där som man kan belysa i, i tvn här, det är värt mycket tycker jag. Men man blir nästan lite skrämd när man tittar på det här programmet. För det är så mycket som händer, så man, ja, det, man får lite skrämselhicka faktiskt. Nästa gång kanske det är jag så står där vid kommer och blir nedslagen, vad vet man. Hur skulle ni reagera om eh, efterlyst fick ett yngre tilltal för att man då kan attrahera yngre tittare? Ja, det beror på vilken inriktning det är. <hör> för ska det bli så att det blir, som på de andra, många av de andra, det blir bara popp och sådana grejer, då tittar man inte längre. Va? Nu, här kan vi ju titta ibland i alla fall, alltså, men skulle det vara popp och grejer, då gör man som man gör annars. Bryn man är ljudet så är det borta. Så det är ingen vits med det längre. Betraktar ni er som en lönsam publik? Man måste ju titta på reklamen också. Och det gör man ju. Så vi måste ta till oss en hel del av det som ges i programmet. Va? Så det tycker jag är lite tufft att säga att det är en dålig målgrupp. Ja, så resonerar Ulla Lönström, Anne Liljeberg och Sven Sundberg från Bagamossen söder om Stockholm. Tre av dem drygt 350 000 efterlyst tittare över 50 år som varje vecka ser programmet. Jag träffade TV3s programchef Anders Knave i kanalens lokaler i Münchenbryggeriet i Stockholm för att höra mer om drivkrafterna bakom reklam-tv och om det verkligen är så att de ska lägga ner efterlyst och insider för att det är för många pensionärer som tittar. Det är, det är den typen av program som har en betydande del av tittandet, eller åldern på tittandet över 60. Och framförallt kanske om det också finns en negativ trend i att det blir allt fler. Så måste vi förstås ha en innehållslig diskussion om hur vi kan vända den trenden för att återfå den balansen jag tidigare talade om. Och den typen av arbeten är igångsatta med flera projekt. Sen är det ju så att göra förändringar behöver ju inte vara så drastiska förändringar så att det blir tvärtom. Det handlar ju om att utveckla, intensifiera vissa delar, kanske rikta om en del av programmet mot en, en annan typ av innehåll som, som fortfarande ligger inom ramen. Så jag är ganska övertygad om att även den äldre tittaren skulle uppskatta de förändringar som görs för att helt enkelt revidera och fräscha upp ett program. Kan du bli konkreta när det gäller förändringarna? På vilket sätt skulle man kunna ändra programmet för att dra mer unga? Nej, jag vill inte gå. det är ett arbete som pågår så det är för tidigt att säga. Det här är ett komplext arbete, det är små små avvägningar, det är kalibreringar av saker och ting. Det här just med att föryngra programmet och dra till sig en yngre upp, det är inte risk då för att Hassar och Leif Guipersson ryker och att ni tar in någon, några yngre förmågor? Jag tror inte det minsta på något likhetstecken mellan ålder på person i rutan och vem som tittar. Det handlar om kunnande kompetens. Det handlar om att ha tv-mässighet i det att man går igenom rutan. Och framförallt så handlar det om att ha en trovärdighet och vara en karaktär. Och i det fallet så är jag övertygad om att både Leif och Hasse i så gott som all evighet kommer leverera enligt de kriterierna. Så att det är inte det minsta oro för. Kommer efterlyst finnas hösten 2018? Om det levererar bra under nästa säsong som är beställd så kommer det finnas kvar. Det, det är återigen där du, du I vår värld så är det sällan du fattar programbeslut för långt fram i framtiden om det inte finns extremt viktiga logistiska fördelar med det eller produktionstekniska fördelar. Annars är det så att du vilar lite på senaste säsongens lagrar. Funkar allting bra så blir det troligtvis en fortsättning. Funkar någonting mindre bra så måste man åtminstone sätta sig och se över vad som är felet och vad som kan göras innan man diskuterar en fortsättning. Men om det är så att TV3 med sin tablå vill locka unga tittare så kan det väl också då vara en nackdel om vissa program, vissa dagar dominerar med väldigt många äldre tittare, som jag förstår. Drar man det ut i sin yttersta konsekvens så är det klart att varumärket och eh, kärnmålgruppen kanske inte mår bra i att ha allt för många totalt främmande fåglar i, i det hela. Men samtidigt får man se det som en helhet och Någonstans att det handlar om att ha en mix över en vecka. Så att just det här att ändå ha balansen i det, ha en betydande del av tittandet i den här 15-49-årsgruppen gör att det motiverar sin plats i en tablo som tv3s. Men skulle det vara så att det tippar över fullständigt åt ett äldre håll, eller för den saken skulle ett riktigt ungt barnhåll, så, så blir det svårare att motivera en plats i en tablo. Om, om dagens goda siffror är 650 000. Och så fick ni. 400 000 pensionärer ytterligare som nu kommer upp i över miljonen tittare. Skulle du vara glad då? Jag skulle vara glad över att så många valde att se efterlyst. För att det finns ju alltid en del i alla oss som gillar att bli uppmärksammade för något bra vi gör. Men det är klart att det skulle ställa vår affärsmässiga syn på projektet i, i, i vissa problem minst sagt. Det skulle inte vara speciellt bra för affärerna egentligen? Mm. Det skulle inte vara lika bra när du sitter och räknar ihop räkenskaperna varje år som det vore för tillfredsställelsekänslan och glädjen möjligen på programavdelningen. sa Anders Knave, programchef på TV3. Och hur det än går med efterlyst och Insider så ska alltså programmen föryngras. Frågan är om pensionärerna hänger med. För annonsörerna är vi ju inte attraktiva. För det är ju det är de här med matprogrammen som skulle vara attraktiva för oss. Men för övrigt så är det ju ingenting som är någonting som man bryr sig i. Vi får ta det vi får. Det känns lite bitters nästan då då. Så här. Nu har det blivit dags för några av medienheterna från veckan som gått. Aftonbladets chefredaktör Anders Järin avgår vid årsskiftet. I branschskvallret är tidningens redaktionschef Jan Helin och Svenska Dagbladets chefredaktör Lena K. Samuelsson. Med ett förflutet på Aftonbladet, favoriter som efterträdare. I Sverige har ju husransakningar mot journalister varit omdiskuterade de senaste månaderna. Nu fälls Belgien av Europadomstolen för mänskliga rättigheter för en husransakan hos tyska journalisten Hans Tillack som jobbade för tidningen Stern i Bryssel. Polisen sökte källan till ett avslöjande han gjort om korruption inom EU. Tillack får närmare 400 000 kronor i skadestånd och ersättning. Korruptionsmisstänkte journalisten Tront ser att sånt slutar som journalist, åtminstone de närmsta åren. Det säger han i en exklusiv intervju i Gotlands Allahanda, där han bryter den tystnad han hållit sedan dagarna efter avslöjandet i höstas. Han erkänner att hans trovärdighet är punkterad. Och så planerar ett etc. att starta lokaltidningar på orter med bara en borgerlig dominerande tidning. Ett provnummer spreds i Örebro i veckan i samarbete med lokala socialdemokrater och vänsterpartister. Nu ska det handla om en otäck nyhet, men en nyhet med ett gott syfte. I veckan spreds nämligen en historia i världens tidningar om att en tortyrfilmsfestival skulle äga rum i Kairo. Ett gäng bloggare i Egypten som tidigare gjort sig kända för att avslöja tortyr och övergrepp med smygfilmade videosnuttar. De skulle ha en festival och kora värsta videoklippet och samtidigt sätta ljuset på människorättssituationen i landet. Initiativet applåderades i väst. Det var modigt, fräckt och kreativt. Men var historien sann? Vi hittade det först i Expressen. Historien om en tortyrfilmsfestival online i Egypten. I skuggan av den officiella filmfestivalen i Kairo. En slags makaber protest arrangerad av bloggare som vill protestera mot polisbrutalitet och övergrepp. Men det visar sig snart att storyn spridit sig över hela världen. Från sydafrikanska Mail and Guardian, Indien, Colombia, Turkiet, franska AFP. I Egypten har bloggarna på senare år varit ledande i att utmana den auktoritära staten. Bland annat genom att just lägga ut smygfilmade övergrepp som dokumenterats med hjälp av mobilkameror på nätet. Första pris i tortyrfilmsfestivalen i Kairo ska vara, säger artiklarna, en gyllene piska The Golden Whip Award för bästa tortyrvideo. Och bakom idén ska den kände bloggaren Vael Abbas stå. Clips. Vi drar iväg ett mejl till honom för att kolla historien. Var bara svarar på year. ett par minuter med sitt telefonnummer. I why. Någon tortyrfilmsfestival är inte planerad, säger han. Han tycker dessutom idén är direkt dålig. Tortyr är inget att tävla i. Men jag tror inte det är en bra idé, eftersom tortur är inget to, uh, like, uh, att börja kompetitionen och uh, ge ut awarder för den som torturar mest. Tortur är allt det Abbas är en av de egyptiska bloggare som länge utmanat den auktoritära staten och kämpat mot polisövergrepp. I november blev han känd sedan han lagt ut en video på Youtube som dokumenterar ett våldsamt övergrepp. En naken man vrålar av smärta och ber om nåd- medan ett polisbefäl trycker in ett hjärnrör i entarmen på honom. Det är vad som utspelar sig på den smygfilmade tortyrsekvens du just nu hör- Videon väckte en mediastorm i Egypten och Waial Abbas blogg blev snabbt en magnet för annan smyckfilm tortyr. Han tycker det är viktigt att dokumentera övergreppen och ge spridning åt dem. Men att skapa en filmfestival för att kåra den värsta eller bästa videon tycker han bara är makabert. Totally Vail Abbas säger totally att han försökt döda ryktet om en tortyrfilmsfestival flera gånger, men tidningar över hela världen fortsätter envist att skriva om det. Men hur kan det komma sig att storyn fortsätter att spridas och återskapas? Varför kollar ingen fakta? November 20, you say? Ja. Yeah. Egypt to stage... Golden plan for best Egypt torture video, right? Yeah. ja. Yeah. Nyhetsbyrån AFP säger att man citerar en lokal engelskspråkig tidning i Cairo, en som man normalt litar på. Det är en bra story, men det är inte sant. I jag uh, quote local media so The Egyptian Mail reported. Pressfrihetsorganisationen Reporter utan gränser hängde okritiskt på och spred ryktet vidare. I'm I'm Clotilde Luxem. Clotilde Luxem sitter just nu och skriver en rättelse på Reporter utan gränser när jag ringer. Don't you think it's important to check the facts? <laughs> yes I do. Yes I do. So why didn't. You? Men varför inte du då? Jag gjorde, men med andra personer, och det är problem. Du, ja, du är kanske den enda som har kontakt med that guy. Jag kollade det, men med andra människor säger hon. Det är som om historien om tortyrfilmsfestivalen i Kyoto är oemotståndlig för media. Den sätter ju inte bara fingret på en brutal verklighet i dagens Egypten utan också på den strimma av hopp som väckts av de modiga egyptiska bloggarna som länge nu lägger till framkant när det gäller att använda internet i sin kamp för mänskliga rättigheter. Och just det var expressens journalist Anders Gustafsson fångades av. E, alltså, grejen med Egypten var väl att det försvår en massa ja, polisen missar en massa medborgare. Liksom. Det var väl grejen. Så... Festivalen var väl ett skäl att ta uppmärksamma Okej. Okay. Men du tycker inte det är så viktigt då eller? Jo, man skulle kunna ringa till Egypten liksom och kolla. Men det är väl ändå bra att uppmärksamma liksom att det sker en massa grimma saker där. Tycker jag i alla fall. Sist hörde ni Gustav Andersson, journalist på tidningen Expressen. Reporter var Martin Wiklin. Vi ska nu till Ryssland där det är parlamentsval imorgon. Mycket kritik har ju hörts om att de stora medierna där är lojala mot makten. En som inte var lojal mot Kreml var journalisten Anna Paletkovskaya som mördades förra hösten. Många frågar sig, inte minst här i Sverige, hur det egentligen går med utredningen efter det mordet. En del personer greps och åtalades i början av hösten. Men sen har det varit tyst. Andreas Hedfors besökte tidningen Novaya Gazeta- och redaktören Raman Shleinov i Moskva- för att pejla chanserna att de som ligger bakom mordet blir dömda. Jag har tagit tunnelbanan till Novaya Gazetas redaktion i nordöstra Moskva- inte långt från säkerhetspolisens fruktade högkvarter i Ljubljanka. Redaktören för undersökande journalistik, 32-årige Raman Shleinov- möter upp nere hos damerna i vaktstugan på gården- Kontor nummer 307 är stängt. Därifrån arbetade Anna Palitkovskaya. Hon satte Novaya Gazeta på kartan, inte minst internationellt med sina fräna och outröttliga reportage. Oftast skrev hon om militärens och myndigheternas övergrepp i Kaukasus och hemma i Moskva. Palitkovskaya levde sedan flera år under olika dödshot. I samband med gisslandramat i Beslan i augusti 2004 förgiftades hon men överlevde. Och i slutet av september förra året ska några korrupta ryska säkerhetspoliser ha tagit emot pengar för att kartlägga hennes bostad, rörelser och tider. På kvällen den 7 oktober 2006 väntade en pistolman i hennes trappuppgång. När hon skulle gå ur hissen, klev han fram och sköt henne med fem skott. I Europa är det alltid en chock när en journalist dödas. Men hos oss är det någonting som tyvärr sker ibland. Bara vi här på Novig har Igor Domikov som också sköt i sin trappuppgång och redaktören Juri Tjekatichin som dog under mystiska omständigheter, säger Ramanschlein. Det är förbättra. Ja, hallo. Han tar ett telefonsamtal och jag kikar på kontoret han delar med en kollega. Det är tydligt att resurserna är knappa. Datorskärmarna här är tio år gamla. Kanske kvarlever från den utrustning som delägaren Gorbachev skänkte tidningen. För de två andra dödsfallen på tidningen har inga skyldiga ställts till svars. Men utredningsgruppen för Palitkovska mordet slog i augusti i år till och grep ett tiotal misstänkta. Då utsattes utredningen för störningar- Högt uppsatta tjänstemän gick ut och avslöjade känsliga och skadliga detaljer. Och när två av de gripna släpptes och en omorganisation dessutom genomfördes hos riksåklagaren rapporterade svenska medier att utredningen håller på att falla samman. Nej, så. Är, med, för var. Var komiteten... Nej riktigt så illa var det inte, säger Amar det inrättades ett nytt utredningsväsende som faktiskt är mer fristående än det tidigare. Och själva utredningsgruppen, ja denna har tvärtom förstärkt med några man nu när de anhållna ska bindas till mordet. Vi på tidningen, säger Schleinov, har fullt förtroende för förundersökningsledaren Petros Garibian. Han har jobbat med mordet från dag ett. ja. ja. ja i en special av tidningen för några veckor sedan, vid årsdagen för mordet på Palitkovska, intervjuas Garibjan om det senaste i fallet. Elva personer har åtalats, tio sitter anhållna. Mördaren har inte åtalats än, men vi vet vem han är. Vad gäller beställarna så har vi intressanta konstateranden, så att säga. Och mer än det säger vi inte nu. Det uppger alltså förundersökningsledaren Petros Karibian för Novaya Gazetas 500 000 läsare. Men på redaktionen på Patapov av Gränden 3 är grävredaktören Raman av mer skeptisk till om de egentligen ansvariga kommer att kunna dras fram i ljuset. Mm, om, politiska figuren, mm. om politiska figurer dyker upp bland beställarna blir det ytterst svårt att komma åt dem, säger Raman Dels har ju redan president Putin och riksåklagaren gått ut och sagt att de vet att beställarna befinner sig utomlands och att deras motiv var att destabilisera landet. Det är klart att det är svårt för utredarna att jobba förutsättningslöst när deras chefer redan har bestämt sig för vad de borde leta, säger Sleinov. Men om syftet med en sån här inblandning är att plocka egna politiska poäng eller att skydda en verklig mördare... Det är sig schlänen av noga för att spekulera. Eh, Det är dock allmänt känt här att just nu i rysk politik pågår en bitter revirstrid under president Putin. Den står mellan två hela klaner av makthavare med olika säkerhetstjänster under sig. Chansen att lösa mordet på Palitkovskaya och även redaktören Tchekachishins mystiska dödsfall 2003 kan öka om de ansvariga skulle råka befinna sig bland förlorarna i revirstriden. Under vilka förhållanden skulle då Nova Gazeta själv publicera allt tidningen vet om mordet, men än så länge tigit om för att inte störa utredningen? Ja, om vi drar slutsatsen att utredningen utsätts för tunga påtryckningar, om vi förstår att det har fattats ett beslut att brottsutredningen ska förvandlas i något slags politiskt slagträ, då kommer vi att börja ställa frågor och offentliggöra information, säger Ramann Schling. Här, Sist hörde ni redaktören Raman Shleinov på Novaya Gazeta. Reporter i Moskva var Andreas Hedfors. I vår allt mer globaliserade värld talas det ofta om att den lokala journalistiken förblir väldigt viktig. För många av oss är det en självklarhet att det finns en lokal dagstidning att sätta sig med vid frukostbordet varje dag. Men lika självklart är det för många som bor på småorter runt om i landet att inte ha någon egen lokaltidning. Medierna har besökt Karlsborg vid Norra Vättern, en alldeles för liten kommun för att hålla sig med en egen tidning. Ska titta vad det står på lokalsidan? Sidan 14, Karlsborg. Mm -hmm. Där står att gymnastikföreningen jubilerade. Och det är faktiskt... Eh... Det enda som står i tidningen idag. Ann Axelsson Englinde bor granne med Kanalhotellet som hennes farmor och farfar lät bygga här vid Göta kanal i Karlsborg för över hundra år sedan. Nu när hon är pensionär kan hon sitta en god stund med morgontidningen. Men läsningen om Karlsborg brukar gå fort. För Karlsborg med knappt 7000 invånare har ingen egen dagstidning. Invånarna här får nöja sig med en lokalsida som får plats i sexdagars tidningen Skaraborgs Allehanda som har sin huvudredaktion i Skövde, fem mil härifrån. Jag tror det är väldigt viktigt att ha en egen tidning, ja. annars är man ingenting. Man är inte bekräftad som ort om man inte har en egen tidning som berättar vad som händer, håller ihop samhället på något sätt. Jag tror det första befolkningen gör på morgonen så slår de upp sin lokaltidning. Jag tror att det är kolossalt viktigt. Karlsborg är en av minstingarna bland Sveriges kommuner- och definitivt i massmedial skugga. Men annat var det för, För Karlsborg kan verkligen sägas- trona på minnen från fordstora dagar. Det står fortfarande välkommen till Sveriges reservhuvudstad- när man kommer hit. På 1800-talet var det så- Karlsborgs fästning byggdes parallellt med Göta kanal för att kunna bli ett skydd för regering, riksdag och kungafamilj i krigstider. Men det var då det. Idag är Karlsborg orten som senast gjorde rejält avtryck i riksmedia på 90-talet då flygflottiljen F6 lades ner och dråpsslaget mot den lokala arbetsmarknaden var ett faktum. Kerstin Lorens är kultur- och bibliotekschef i Karlsborg. Förra kommunalrådet Peter Lindroth berättar att när han åkte tåg till Stockholm, eller åkte tåg, rättare sagt, så fick han frågan vad han sysslar med och han sa att han var kommunalråd i Karlsborg så blev ju kommentaren finns den orten kvar. Så det är klart att i folks medvetande så är väl Karlsborg en form av loser. Å ena sidan, säger Kerstin Lorenz, kan man förstå ställa sig frågan om det finns tillräckligt att skriva om för att ha en egen tidning i Lilla Karlsborg. Å andra sidan jag kan ju tänka mig att det finns en hel del som inte kommer upp till ytan. Det tror jag nog. Biblioteket här, liksom det mesta andra i Karlsborg, ligger längs Storgatan. En bit bort finns kommunhuset, där centerpartisten Kjell Sjölund sitter som kommunalråd. Han tillhör knappast de mer mediegranskade kommunalråden i Sverige. Påverkar det hans sätt att arbeta på något sätt? Nej, det har jag inte funderat på men nu får du nog klippa för nu vet jag inte vad jag ska säga. Kjell Sjölund funderar lite och fortsätter sen. Då tror jag mer att det beror på de reportrar som finns. Det finns ju alla möjligheter idag att bevaka kraftigt det som händer och sker i Karlsborg. Vi har arbetsutskott idag. Imorgon bitti har jag en presskonferens runt de ärendena och då är det ju, i alla fall lokalreporten kommer ju alltid. Om det, om det skulle finnas något att hitta om vi säger så, skulle media hitta det tror du? Nej alltså det är ju, det är ju ingen grävande journalistik på det sättet det är det ju inte utan eh, skulle det vara något då, då tror jag då handlar det om om nu, nu menar att det inte är något formellt i några protokoll och sånt där då är det nog något tips eller någonting det skulle handla om det tror jag. SLA Inger. Skaraborgs Allehanda har en lokal redaktion i Karlsborg, grann med kommunhuset förresten. Några freelancer har hon att tillgå ibland, men annars är det Inger Hultin som är tidningen i Karlsborg. Här har hon funnits sedan 1993, de senaste tio åren på heltid. Det är ju de minneshöjder som bestämmer hur, hur stor sidtilldelning vi ska få. de flesta dagar så räcker det väl till. Sen ibland så får vi ju två sidor. Känner du att du har tid, möjlighet, ambition och så att kritiskt granska och gräva? Jag hinner inte med allt jag skulle vilja hinna. Det är klart att man missar ju saker som man gärna skulle vilja gå djupare med. Men det finns inga möjligheter när man jobbar ensam mestadels. Det är klart, händer det någonting och jag får reda på så givetvis tar jag i tur med det. Men att själv gräva... Det är svårare alltså för att jag måste ju hinna med den där sidan till varje dag. Jag kan ju inte ägna mig åt något annat i flera dagar och sen är den blanka sidor. Hey, hey. Fram till tidigt 70-tal fanns en tidning som hette tidningen. Men det var mest första sidan som anpassades till Karlsborg. Resten var egentligen Majestadstidningen. Sen tog SLA över uppdraget att skriva om det som intresserar de knappt 7000 Karlsborgsborna. Mia Brandqvist har en klädbutik och granne med henne finns Åsa Irenheim som har en färghandel. De har aldrig haft annat än en sida lokaljournalistik. Men visst vore det roligt med lite mer plats tycker de. Även fast det är ett litet samhälle så händer det väldigt mycket här. Utveckling och det vi har, teater och musik och... Ja, det finns mer än vad många tror. Och sen är det både för- och nackdelar. Nu när vi är med i en större tidning, då, eller en annan ort, eller flera orter, så syns man även på de orterna. Men har man en egen tidning så stärker det givetvis självkänslan på orten. Då. Hej, hej. Hej. Du hörde Karlsborgsborna, Mia Brandqvist och Åsa Irenheim funderar kring livet utan egen lokaltidning. Reporter här var Ulva Karlqvist, Vanborg. Medierna är nu slut för den här gången. Kom gärna med synpunkter och tips på vår mejladress mediernasnabela.sr.se. Nästa vecka så är vi tillbaka igen. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.